Så, altså, så hele bjergmetaforen blev ligesom for mig en måde at kunne forstå, at okay, der, der er flere måder øhm, at klare den her kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe, store udfordring, som er anbringelsen. Det er Emma Luna, du hører på optagelsen. Hun sidder ude foran dildhaven, hvor hun boede i otte år. Det her sted har spillet en afgørende rolle i Emma Lunas dannelse og forståelse af sig selv, og det kommer du til at høre meget mere om. Men først skal du vide, at Dillhaven er et børnehjem. Her voksede Emma Luna op, og det er derfor også her, vi er taget ud for at høre hendes anbringelseshistorie. Derudover har Emma Luna sammen med 20 andre unge også fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I podcasten her går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til De Anbragte.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 Jeg hedder Emma Luna, og er 19 år gammel, og holder sabbatår lige nu. Jeg blev færdig i sommer, og skal til USA her om lidt og være i noget tid. Jeg blev færdig med gymnasiet. Jeg er gået på sådan en international skole. Det startede med, at jeg blev anbragt, da jeg lige var fyldt 8 år. Da min mor havde fulgt mig i skole, og... På vej hjem, hun var med bus, der laver bussen en hård opbremsning, fordi der kører ja, en bil ud foran, øh, og min mor bliver så slynget frem og tilbage og får piskesmæld. Og det er ikke så godt, fordi hun havde øh, inden da har hun brækket ryggen, øh, og hun har haft øh, skille, eller har, havde, skilleuse og forskellige diskusprolapser. Og sådan. Så det går ud over hendes ryg, så hun rører på hospitalet og træffer den beslutning om, at min lillebror og jeg, vi skal i plejefamilie. Så der er vi i tre måneder, og kommer hjem og bo igen i, ja, måske tre måneder. Og så falder min mor så på cyklen, og ryger på hospitalet, og vælger, beslutter sig for at tage en, en operation, eller få, få lavet sådan en som eller med lang genoptræning. Og der får min mor så valget om min lillebror og jeg skal på i, eller i plejefamilie igen, eller om, om vi vil på institution. og ja, så valgte hun så, at vi skulle flytte på institution. Så der boede min lillebror og jeg, øh, jeg, jeg boede der i 8 år, og jeg havde egentlig muligheden, altså min mor, min mor havde det fint efter, jeg tror, en halvandet to år, der kunne jeg egentlig godt være flyttet hjem igen, øhm, men min mor har selv været anbragt faktisk på samme situation, <laughs> og der øh, min mor har selv nogle ting, som hun kæmper med indimellem, øh, som godt kunne gøre det svært at være barn og voksen øh, derhjemme. Så derfor så blev jeg brune for ligesom, fordi min, altså mit forhold til min mor var meget bedre, når jeg øh, havde mulighed for at være et andet sted også. <laughs> da jeg fik at vide, at vi skulle anbringes. Der troede jeg med at springe ud af vinduet, <laughs> øhm, fordi, ja, yeah. øhm, for, fordi det var det var det var det værste marked Og øh, skulle anbringes, skulle på børnehjem. <laughs> så så der, jeg var hjemme hos min bedste, og så kom øh, vores familierådgiver hjem og sagde: nu skal du høre hvem hun Der er din lille I skal anbringes, og så. Ja, så satte jeg mig ligesom op i vinduet og troede med, at jeg ville springe, og min bedste grad, og folk, ej, det var totalt kaos. Øhm, og så kom jeg altså ned derfra, og lavede en aftale med dem om, at jeg kunne køre op og se det, og hvis ikke jeg havde lyst til at blive der, så kunne jeg få lov til at komme hjem og sove hos min bedste. Øhm, men så skulle jeg tage det op dagen efter og sove, og så kom vi derop, og så var det jo meget hyggeligt alligevel. <laughs> så en akut anbringelse, det er, fordi det ikke er meningen, at man skal være anbringet særlig længe. Jeg ved det faktisk ikke, for at være helt sikker. Øhm, altså, da jeg skulle plejefamilie, var det også en akut anbringelse, men det blev gjort sådan... her mødte plejefamilien før, vi kom der hjem og bo, øhm, men vi var der kun i tre måneder. Øh, og det var derfor, at det hedder en akut anbringelse. Og det gik så over at blive en frivillig anbringelse, anden gang, da vi blev anbragt, fordi min mor frivilligt sagde, altså, ja, altså, der var et samarbejde om, at vi fik lov til at blive anbragt. Og så er der så også en tvangsanbringelse, som når kommunen kommunen ind og i øh, imod forældrene's vilje. Men det var ikke mit tilfælde. <laughs> til at starte med, der var min mor. Øh, der Først blev hun indlagt på et plejehjem, faktisk. Øh, ikke langt herfra, så der besøgte jeg hende. Jeg tror, hun boede der i et halvt år, og kom så på hospitalet og skulle. Ja, fik sin operation, og så skulle hun til, øh, til genoptræning. Og var øh, øh, på. på øh, det der i Spanien, så der er mange der til genoptræning på og sådan, så. Jeg så hende ikke så meget i de perioder, øh, men da hun så kom hjem, der er så stille, som hun fik mere øh, flere kræfter, så øh, kom jeg mere og mere hjem til hende. Så sådan det jeg ligesom husker som altså det der foregik over længst tid og det, det vi gik ind i, øh, det var at jeg ligesom var hjemme hos hende hver anden nu, øh, ligesom en skilsmissefamilie. Øhm, jeg tror, jeg var der seks ud af 14 dage. Øhm, jeg der hjem op, op, op, med min lillebror, og så var jeg så på de alle de andre dage. For bedre at kunne forstå den forvirrende og meget udfordrende situation, som hendes anbringelse er, skaber Emma Luna en metafor om et bjerg, hun skal bestige. Da jeg stod foran bjerget for første gang, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle komme over på den anden side. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne bestige det helt alene? Hvem skulle gribe mig, hvis jeg faldt? Skulle jeg bare give op på forhånd og tage den lette vej nedenunder? Jeg var fortabt. Jeg følte mig hjælpeløs. Overset. Ubetydelig. Det var svært at acceptere, at det var virkeligt. Men virkeligheden var, at jeg var anbragt. Da jeg var de 12 år, øh, der skrev jeg en stil, for jeg, jeg ville godt finde... Og det her med, okay, hvad det sige at være anbragt, hvor skal jeg hen? Øhm, og jeg øh, kæmpede meget med de her fordomme, der var om det at være anbragt. Øhm, og jeg tegnede derfor sådan en tegning med, med et bjerg, <laughs> øh, hvor man kunne enten vælge en over eller under. Øhm, men man skulle ligesom på den, ud på den anden side af bjerget. Det var ligesom en måde, jeg kunne forstå. Jeg havde, fordi jeg havde fået den, eller havde de mennesker omkring mig, som jeg havde. Øh, og måske, altså på grund af altså det drive, jeg havde i mig, i mig selv, øh, der havde jeg kræfterne til ligesom at klatre over bjerget. Hvor der er mange, som der måske finder en anden vej, og først ryger ind under bjerget, fordi det går ned og bakke først. Øh, og det kan man sige, det er ligesom det er lettere. Ja, bjerg metaforen betød ligesom for mig, at jeg kunne finde ud af at være i det at være anbragt, Og jeg kunne finde ud af, at også, øhm, det gjorde, at jeg aldrig dømte folk, der ligesom tog en anden vej. Og de statistikker, som jeg var så bange for ligesom at blive en del af, øhm, det var også okay at være en del af de statistikker, fordi det er også nogle hårde ting, man ligesom går igennem. Og altså, jeg havde, om, omkring mig var der mange, som der røg i det der, øh, altså med stoffer, eller så gik de ikke i skole, eller så skete der det, eller det, eller det. Og det var ligesom, hele den der bjergmetafor gjorde det let for mig at forstå, okay, men det er fordi, at de ikke, eller måske stod de bare i en svær situation, end jeg gjorde. Øh, og derfor er de glede ind under bjerget først. Så er der så nogen, som får den rette hjælp, og så har de så den der, altså, så kravler de så og kæmper sig op og ud på den anden side af bjerget øhm, efter, men andre de bliver måske tabt dernede øhm, og hører ind i, ja, jeg falder ind i det her misbrug, eller ind i de her statistikker med, jeg var så bange for ikke at blive til noget. Øhm, så blev jeg en del af for forlidet, øhm, og der blev jeg bare også klar over, at okay, men som, som anbragt, så er chancen ikke så store for, at du kan få en uddannelse, sådan. så, altså, der fik jeg ligesom, okay, nu skal jeg fandme vise Nu skal jeg, altså jeg kan godt få en uddannelse, og jeg øh, gik ud med sindssygt højt snit i gymnasiet, nej, folkeskolen, og da jeg, det kom til gymnasiet, så skulle jeg bare, altså jeg skulle ikke bare på en almindelig, altså der, det skulle være på engelsk, og det skulle være højt niveau, og sådan, for nu skulle jeg bare vise jer også, altså jeg godt kunne klare det. Men ja, så, altså så hele bjergmetaforen blev ligesom for mig en måde at kunne forstå, at okay, der, der er flere måder øh, at klare den her kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe store udfordring, som er anbringelsen. Jeg blev hurtigt den gode anbrægte. Øh, jeg blev kaldt ressourcestærk og øh, var bare dygtig, og, øh, men, men jeg var dygtig, fordi jeg kunne finde ud af at op om morgenen. Jeg var dygtig, fordi jeg øh, gik i skole regelmæssigt, og jeg var dygtig, fordi jeg havde venner, og øh, jeg havde også andre interesser. Og, øh, jeg, var egentlig, jeg var god, og jeg var dygtig, fordi jeg var et almindeligt barn. Det var til tider fedt, men, men det der også irriterende, at jeg ligesom var god til at være anbrægt. Og så var der andre omkring mig, så var de ikke lige så gode til at være anbragt, fordi de måske valgte en anden vej øh, rundt om det her bjerg. Og det gjorde altså, det gjorde gang, ligesom, at jeg, jeg fik ligesom min vilje, øh, når der var noget, jeg ville. Øh, til at starte med, kunne jeg faktisk ikke komme på efterskole, fordi jeg var klaret uddannelsesparat. Så jeg skulle bare afsted og videre. Øh, men hvis jeg havde gjort det, så ville jeg kun være øh, 17, da jeg blev færdig med gymnasiet. Øh, fordi jeg kom et år tidligere i skole. Øh, og jeg havde, bare, altså, ja, jeg havde brug for også at komme væk. Øh, altså, så det var vigtigt for mig at komme på efterskole. Og fordi jeg lærte at snakke med sagsbehandlere, og fordi jeg var ressourcestærk og dygtig, så kunne, jeg, så kunne det lade sig gøre for mig. Det kunne også lade sig gøre for mig at flytte i en hybel, da jeg var 16. Det, jeg var anbragt, øh, gjorde, at jeg skulle... Jeg skulle lære sprog rigtig hurtigt. Øhm, fordi jeg i møde med kommunen, der skulle jeg lære at snakke med de voksne. Øhm, for de voksne lærer ikke at snakke med, med barnet. Øhm, eller med mig. Øhm, så hvis, hvis jeg skulle have et eller andet igennem, så var det rigtig vigtigt, at, at jeg formulerede det ordentligt. Og jeg kom med mine argumenter og sagde, men det er på grund af det her, det her, det her. Og, øh, I stedet for, at, at jeg gik ind og som de fleste andre barn måske ville gøre, så bare komme ind med en følelse og var frustreret eller ked af det. Øhm, for hvis jeg kom ind og var ked af det eller frustreret, så vil jeg ikke blive taget seriøst. Øhm, eller så vil de voksne omkring mig ikke kunne se, okay, hun er ked af det, fordi der er noget, der skal laves om. Øhm, så ja, så jeg skulle ligesom lære at snakke med de voksne på de voksnes niveau, i stedet for bare at være et barn. Jeg skulle være rationelt. Det, jeg blev anbragt med min bror, var faktisk til at starte med, øh, gjorde det, at jeg, var meget, jeg tog meget ansvar for ham. Øh, fordi jeg også til at starte med var mig modstander af at jeg skulle være anbragt. Øh, så jeg tog mig ligesom af ham og sørgede for, at han var okay. Og hvis han var ked af det, var det mig, der trystede ham. Og jeg synes ikke, at de voksne gjorde det godt nok. Og min lillebror havde et kæmpe temperament, øh, da han var lille, og jeg kunne tale til ham på en anden måde, at tale ind i, ja, eller ind, ind bag ved det. Um, så hvor han måske kunne slå fra sig og blive red. Um, og de voksne ville, ja, måske, altså, ville måske gå mere ind i hans frede. Um, så, så ville jeg bare kunne snakke ham fra det. Um, så derfor så påtog jeg mig rigtig meget ansvar for min bror, For jeg synes ikke, at de gjorde det godt nok. Øhm, og jeg synes, at jeg ligesom gjorde det bedre, og kunne tage mig bedre af ham. Øhm, og så flyttede vi jo ind på samme værelse også, og sådan, så det var som om, at vi skabte vores egen lille boble. Øhm, men han var alligevel også glad for at være der, så han var ude og lege med det samme, og første dag vi kom, så var der Lego, og han sprang helt til Lego'et til at starte med, for at lege med det, og jeg holdt mig lidt mere tilbage, og var... Men jeg, ja, det, det har også gørt, at mig og min lillebror er vildt til det nu og <laughs> snakker rigtig tit sammen. Og yeah. Som jeg også nævnte i introduktionen, mødes mig og for en foran Dilhaven. Altså det her børnehjem, hun voksede op på. Omgivelserne får helt særlige minder til at dukke op i hendes hukommelse. Mange af dem gode og nostaltiske. Hun fører også detaljeret gennem bygningen, hvor hendes historie som anbragt egentlig starter. Vi sidder i Herlev øhm, i gården til øh, den døgninstitution, som jeg voksede vokset op i øh, på. Øhm, fordi jeg skal fortælle min historie om, hvordan det var at bo der. Det her sted er, ja, altså det her at jeg ligesom er blevet dannet. Det er her jeg er vokset op, og det er her at jeg har, øh, har haft både gode og dårlige oplevelser. Øh, altså det, hvis jeg skulle vælge et sted, hvor min historie ligesom rigtig starter, så er det her det, det ligner øh, sig selv alt sammen. Øh, det, er meget, altså, det er de samme bygninger, og altså, det er jo alle mine boliger omkring. Øh, så det er ikke fordi, der er så meget, der har ændret sig. Um, jamen, lige nu så sidder vi på en græsplæne, øh, som, altså, ja, der ligger øh, mellem en masse både højhuse og rækkehuse. Øh, og i lejlighederne, eller ja højhusene, der øh, var det min institution plejede, eller ligger. Den er lavet noget om nu, øh, fra da jeg boede der, men det bestod ligesom af en eller to opgange. Øh, og så havde vi ligesom tre altan, man kunne tælle tre rækker hen, hvor der boede vi, og så op. Hele opgangen. Øh, jeg synes, det er mærkeligt at se det igen, fordi øh, altså, det var jo ligesom mit hjem, men nu så er det bare en bygning-agtig, øh, med de der lidt orange, orange Jeg ja, plader, jeg ved ikke engang. <laughs> øh, altså Så, så nu der, det er det mærkeligt at være her, øh, fordi jeg har brugt rigtig meget tid her, men, men det er ikke det, som jeg kender. Mens jeg boede her, skete der ligesom en, en ret stor forandring, øh, og altså, man kan sige fysisk så blev der renoveret altanerne og andre fra øh, en, en, en de var der flyttet ind øhm, det hele det lavet om og, altså, hvis man går der ind nu så ligger der en ungecenter i bunden øhm, det værelse jeg boede på det er blevet til kontor nu så, så det er ikke det samme øhm, altså hvis vi starter så kan man ligesom se at der er de tre øhm, altaner i bunden Um, og der er ligesom jeg er fire rækker op. Uh, så jeg boede, hvis man tæller fra yderst, så boede jeg 1, 2, 3. Al tredje altan, det var mit værelse. Um, og det var ligesom, hele bunden hang sammen, så hvor normalt, hvis man går ind i en af de andre bygninger, så er det tre forskellige lejligheder, A og B, og så i den anden opgangen A også. Um, men det hele var så slået sammen, så jeg boede i det, der ligesom ville være stuen, så jeg et stort værelse. Um, men man kom ligesom ind, på basen hed det, den nederste afdeling, som var der de yngste boede, og der hvor jeg boede. Så man kom ind der, og så lå der ligesom syv værelser, cirka, tror jeg, jo. Og så kom man først ind, ligesom den ene opgang, og kunne så ligesom gå hele vejen igennem. Så først var der stue, og så kunne man fortsætte, så var der køkkenet, og så kunne man fortsætte ind i det, der ville have været en anden lejlighed, så var der et toilet til højre, og så hvis man gik til venstre, lå mit valster. Til at starte med var det rigtig hjemligt. Øhm, når, man, når man kom ind, der altså man tog skoene af helst. Øhm, det var jo hjem. Øhm, og som regel, så altså fjernsynet, det, det var der i stuen lige, når man kom ind til at starte med. Og der var der som regel unge. Øhm, der var billeder nogle ting, vi havde malet. Øhm, for man kunne også, altså, vi havde hele opganger i kælderen, der havde vi sådan fællesrumaktige og om julen så var der juleværksteder, og, øhm, så vi, der kunne man lave forskellige ting, så altså, der var mange maler ting dernede og sådan. så det havde vi hængende rundt omkring og det var bare et hjem, et, et alternativ hjem, men et hjem. <laughs> øhm, altså den første tid øhm, var den bedste tid, øh, da jeg da jeg først skulle flytte ind på øh, Dilhaven, der øh, fik jeg ved, at jeg skulle bo på børnehjem, hjem og som jeg også skrev i min bog, eller i historien. Min historie, der øh, reagerede jeg ved ligesom at true med at springe ud af vinduet. Ikke at det nogensinde var planen, men så kunne det være, at de voksne kunne forstå, at det virkelig var noget, jeg ikke ville. Men ja, jeg har fik ikke min vilje, så jeg flyttede på Dilhaven. Og det var ligesom noget af en kamp for mig først. Det var et ret stort nederlag, og det var faktisk ikke engang, at, at jeg blev anbragt. Så ja, så, så da jeg flyttede på Dilhaven, der var jeg meget modstander øh, af det. Og øh, jeg fik først lov til at spise med på værelse, øh, fordi jeg skulle godt nok ikke ud og spise med nogle af de andre pæren. <laughs> øh, Så... Så ja, jeg, jeg fik lov til at spise aftensmad på værelset først, og, men, men hver morgen kl. 7 der kom der kom Pia og lagde hun morgenboller, så der stod man ligesom op og så de var altid luner og det smagte lidt godt man kunne få sådan noget vildere i soss på og sådan, og det var lidt hyggeligt om morgenen og jeg ønskede mig naillakker, det, det måtte jeg ikke rigtig få hjem hos min mor og så en dag så kom jeg hjem og så havde Pia lagt naillakker på min seng som hun havde købt til mig og lige så stille, så øhm, en af de voksne, hun tog, hun tog mig ud, og så fik jeg lov til at købe sådan et læresæt. Jeg tror aldrig, jeg har brugt det, men, men det var ret vildt at få sådan et læresæt, man kunne sidde og lege med, øhm, som ligesom var mit. Øh, og de voksne omkring, så var der film og fredagslik. Det, det var ikke et koncept, vi som sådan havde derhjemme, men det var vildt hyggeligt. Så kørte man alle sammen ud den fredag, og købte blandt andet selv slik, og så kom man hjem og sad og så film om aftenen, øh, alle sammen. Og så var det jo bare, altså alle de unge, der boede, der var ligesom mig, og de, de voksne var super søde, og som, som årene gik, der så jeg, øh, så jeg de voksne som tanter og onkler. Øh, som jeg også har beskrevet i, i øh, min historie, fordi altså, ja, det, det var dem, jeg, jeg ligesom så op til. Øh, det var dem, der lagde mig i seng om aftenen. Der var en af de voksne, som hun kom, og så øh, gav hun massage. Hun er vildt god sådan, øh, til ligesom, personlig udvikling, og øh, rigtig god at snakke med om aftenen. Så når hun var der, var på vagt, så, kom hun, ligesom, så skulle hun putte ind med massage, og så skulle man snakke om tre ting, der var gået godt for ens dag. Og, sådan. Øh, og så var der en af de andre voksne, han kunne spille guitar. Så, så var der fællesputning i min seng, for det var den største, så kom de andre piger ind, og så hørte vi, ja, sangen, vi aldrig nogensinde havde hørt før, og, sådan, og så faldt vi lidt i søvn til det, at en anden kunne fortælle eller kunne historier på en helt særlig måde, sådan, så. så det var, altså det var et hjem, øh, jeg ligesom boede i. Øh, ja. <laughs> jeg tror, det der var mest sådan særligt og noget af det jeg øh, kan savne allermest. Det er aftensmad. Øhm, noget så simpelt som aftensmad. Øhm, nogle dage så sad vi og diskuterede helt vildt. Nogle dage var vi sure på hinanden. Og andre dage sad vi og grinte af et eller andet. Øhm, så tårgene trillede. Øhm, og jeg tror, det der ligesom var ved. Altså vi havde sådan et, et langt bord, der kunne sidde jeg tror, man kunne sidde sådan 10 personer rundt om eller noget. Øhm, og vi havde lidt faste pladser. Ja, vi, altså, vi var som sagt de fire piger, der var rigtig, rigtig tætte. Øhm, vi sad ligesom i den ene ende altid. Og så jeg sad her, og så sad der en der. Sådan, øhm, og så sad de voksne rundt om. Og, altså, ja, tit så om aftenen, så no, nogle gange snakkede vi om dag, Nogle gange så... Jamen, en, af, en af os var, eller os alle sammen, var egentlig ret interesseret i politik, så vi sad og snakkede om uretfærdigheder, og nogle gange snakkede vi om den gang, vi alle sammen faldt på skitur. Og sådan. Altså, så jeg tror, hvis jeg skal huske tilbage på noget helt særligt, så tror jeg faktisk, det bare var, da vi alle sammen sad om aftensmålsbordet. Jeg tror først og fremmest, så fik det mig til at føle mig sådan almindelig. Det gjorde, at det var en rigtig positiv oplevelse for mig at være anbragt, øhm, For ja, ja, jeg var anbragt, men, men altså, jeg havde også en familie at vende hjem til efter skole. Øhm, det, at det var så familiært alt sammen, det gjorde, ligesom, at, ja, det gjorde mig normal. Eller sådan. Jeg skældte mig ikke ud, øhm, fordi jeg havde bare, ja, jeg bare med alle mine tanter og onkler. <laughs> jeg havde ret tit venner med hjem. Øh, fra skole. Altså man kan sige, det er meget forskelligt som anbrag når man ligesom har lyst til at dele det, eller ej. Øh, men jeg havde, ja, måske dagen efter, jeg flyttede op på din haven, så havde jeg en pædagog med. Og så var det ellers, ja, men Luna, hun <går> bor her nu, og så kunne folk få lov til at stille spørgsmål. Og en spurgte, om der var træmmer på vinduerne, og en anden spurgte, om vi fik grød, og hvor mange delte jeg værelse med på min sovesal, og alle de ideer, eller altså alt, alt hvad man ligesom troede et børnehjem var. Og så fordi ja, pædagogen var meget overrasket over, at det var sådan, at de troede det var, så fik jeg lov til at invitere hele min klasse hjem til fællesskab med Kødsårs. Så vi brugte sådan en skoledag på at besøge mig på Dildhavn. Jeg husker, der var folk, der spurgte, hvordan de kunne få lov til at flytte op på Dildhavn. For det var da vildt hyggeligt, at man kunne få lov til at bo med alle sine venner. Jeg havde tit personer, eller ja, venner med hjem. I forhold til, til bjaget, så øhm, jeg var meget optaget af at forstå den situation, jeg var i. Øhm, jeg, jeg var meget optaget af at finde ud af, hvordan at ikke, ikke ryger ind i den offerrolle, øhm, som man let kan ryger ind i. Og sådan meget optaget af, at mit problem ikke var større end, end, end de andres problemer. Jeg var anbragt, men hjemme hos... Øh, en af mine veninder, der, der var, var forældrene i gang med en skilsmisse, eller øhm, Så jeg var meget optaget af ligesom, at gøre det til en fælles ting. eller Det her, det er bare mi, mi, min bagage. Og derfor så snakkede jeg meget om, okay, hvad, hvad er det her? Hvordan skal det forstås? Og så blev jeg rigtig optaget af det her med, at, at livet ligesom er en vej. Og vi skal over en masse bump for at kunne udvikle os. Sådan, sådan er det bare med livet. Så på det her tidspunkt, der troede jeg egentlig, at jeg havde bestiget Bjerget. Jeg troede, jeg havde bestiget anbringelsesbjerget, fordi det, der var hårdt for mig, det var at blive anbrægt. Og det havde jeg det jo fint med. Jeg, altså, jeg ville helst ikke hjem, så jeg troede egentlig, at jeg stod på toppen af bjerget. På toppen af anbringelsesbjerget, før hun ved, at der kommer mange flere bjerge, hun skal bestige. Det kommer hun til at fortælle meget mere om i næste afsnit af de anbragte.